Tizenharmadik fejezet Headcode repülőtér, Philadelphia. Szeptember 12-e KEDD, 1 óra 28 perc. Robert Atkins az Age AC ügynöke a HT-szekció logisztikai irodájában szolgált, mint pilóta. A lépcső tetejéről figyelte a lassan közeledő élénkpiros M3-as BMW-t. A BMW a Golf Stream mellé kanyarodott. Szónja az egyik ablakból nézte, amint Dorin és Niki kiszállnak a kocsiból. – Gyertek fel! – szólt le Robert. Nikki és Dorin felszaladtak a lépcsőn. Robert bezárta utánok a repülőgép ajtaját. A Gulfstream-típusú repülőgép az egyik legdrágább és sok szempontból a legjobb magánrepülőgép a világon. 40 millió dollárba kerül. Felszerelték minden luxussal repülési tulajdonságai kiemelkedőek. Legpraktikusabb tulajdonságainak egyike a repülési táv, amire képes és amely felülmúlja a legtöbb nagy utasszállító repülőgép, szállítógép és katonai repülőgép távolsági rekordját. A Gulf Stream 12 ezer kilométeres repülési távolságába belefér, hogy Washington DC-ből az északi sarkra reptesse utasait, vagy a tűzföldre, Dél-Amerika legalsó csücskébe, vagy Oroszországba, Irakba, Izraelbe, Francia-Polinéziára, vagy Havájra. Az AJC Gulf Stream-nyet természetesen némiképp eltér a polgári változattól, Rengeteg kommunikációs és biztonsági berendezése van, és az utastér hátsó része négy személyes, lehallgatás védett fülkévé alakítható. Szonya, Dorin és Niki ide vonultak be. Emlékeztek a Heywood akcióra? kérdezte Szonya mindenféle bevezető nélkül. Igen, mondta Dorin. Niki csak bólogatott. Dick Haywood 1991 és 1998 között a közel-kelet osztályt vezette a cia -ban. 98. szeptember 9-én nyoma veszett. Alig három napra rá meggyilkoltak egy iraki üzletembert, aki ideológiai megfontolásból rendszeresen információkat adott át a cia -nak. Egy nappal később ismét meghalt valaki, a rákövetkező napon pedig már hét ember veszítette életét. Egy hét alatt felszámolták a CIA teljes iraki ügynök hálózatát. Két napos csend után rejtélyes idegenek elkezdték írtani a CIA szíriai embereit. Heywood átállt és magával vitte a közelkeleti keleti ügynök listát. A CIA igazgatója elrendelte az áruló azonnali likvidálását, és az ügyet átadta az AJC-nek. Az AJC tanulmányozta Haywood életét és megállapította, hogy fizikailag nem bírja a kánikulát, következésképp nem túl valószínű, hogy Irakban él, vagy ha igen, rövidesen elköltözik onnan. Valamint, hogy szinte megszállottan vonzódi Kopenhágához. Az AJC elkezdett merénylet terveket kidolgozni, a CIA pedig 40 felderítőt küldött Kopenhágába, hogy találják meg Haywoodot. Október 9-én megtalálták. Egy panzió legfelső emeletét vette ki, 12 testőre éberen vigyázta, neki pedig eszeágában sem volt, hogy kitegye a lábát az emeletről. Szonja Nikit és Dorint jelölte ki végrehajtónak. Niki volt a közvetlen végrehajtó, Dorin a közvetlen háttérbiztosító, vagyis pont fordítva, mint Moniz esetében. Niki, mint szobalány jutott be Haywoodhoz, ahol egy pillanatra nem figyeltek rá, Elemelt egy kést a konyhából, és végzett Haywooddal, meg két testőrével, majd elmenekült. Egy közlekedési baleset folytán azonban Niki és Dorin magukra maradtak. Elvesztették a kapcsolatot a helyszínen lévő többi ügynökkel. Egyedül kellett befejezniük az akciót, eltüntetniük a nyomaikat, és elhagyniuk az országot. Olyan feladatokat kellett kényszerből elvégezniük, amelyekre nem voltak kiképezve, és kétszer is csak a vak szerencsén múlott, hogy nem buktak le. Később egy AJC egységnek vissza kellett térnie a helyszínre, hogy korrigálja a hibákat. – Kemény helyzet volt – mondta Szonya. Sokat tanultunk belőle, és azóta felkészültünk néhány különleges, váratlan eseményre is. Ez idáig minden jól ment, de az igazság az, hogy nem lehet mindenre felkészülni. Előbb vagy utóbb ismét olyan helyzetbe kerültök majd, amikor rákényszerültök, hogy mások feladatát végezzétek el. Lehet, hogy egy akció elején, lehet, hogy a közepén vagy a végén. A lehetőségek tárháza végtelen. Az egyik háttérember meghal szívrohamban, vagy megüti az áram, vagy felfedezik és likvidálják. Széttárta a karját. Bármi megtörténhet. A 97-es Lokshír akciónál, amikor zavarált be a végrehajtás előtti órákban, lefújtam az akciót, és mindenkit visszarendeltem, és a merénylet csak négy héttel később lett végrehajtva. De nincs mindig lehetőség elhalasztani egy akciót. Ezért úgy döntöttem, hogy a műveleti szekció minden ügynökének megmutatom a gyakorlatban, hogy milyen egy merénylet első és második fázisa, vagyis a hírszerzés és a tervezés. Ezért vagytok most itt. Szónja hazudott, de nem volt lelkiismeret fordalása. Londonból idefelé jövet átgondolta a lehetőségeket és egy dolgot határozottan és végérvényesen eldöntött már a tervezés legelején. Nem fog visszavonulni, nem fog leállni, nem fogja figyelmen kívül hagyni, amit Kristinnel tettek. Tudta, hogy képes egymaga likvidálni Whitehall-t, Folberget, Moore-t, Frankit, Sweetit, Terence-t, James-t és Markit, de egyszerűen csak megölni valakit, az maga a totális amatőrizmus. Egy merénylet kidolgozása és végrehajtása sohasem tart annyi ideig, mint az akció lehetséges következményeinek mérlegelése. Szonyának célja volt, indulatai is, ami alapvetően hibának számított, de képes volt azokat félresöpörni és figyelmen kívül hagyni. Csak a cél vezérelte, az érzelmei nem kaptak szerepet. A cél meghatározása önmagában hogy nem egy külön szakma. Az ember nem vethet csak úgy oda egy homályosan vagy felelőtlenül megfogalmazott célt, mint hogy likvidálni őket, mert az kész katasztrófa volna. Az AJC-nek nem az a feladata, hogy mészároljon. Ezt a tevékenységet a CIA más részlegei és a hadsereg végzik, hanem az, hogy a maga sajátságos módszerével és eszköztárával problémákat oldjon meg. Ezért fordul elő, hogy néha visszaad egyet célpontot, mert rájön, hogy a célpont halála csak rontaná a helyzetet, és nem old meg semmit. Szonyának az volt a célja, hogy elhárítson minden veszélyt, ami Krisztint fenyegeti. Ez a cél uralkodott az egész terven, minden kis részletnek ezt a célt kellett szolgálnia. Szonya készen állt rá, hogy megöljön bárkit, akinek a halála célszerű és arra is fel volt készülve, hogy függetlenül az érzelmeitől futni hagyja azokat, akiknek halála olyan következményekkel járna, ami veszélybe sodorná a hugát. A CIA számtalan olyan politikai gyilkosságot hajtott már végre, melyeket nem előzött meg kellőképpen körültekintő hírszerző akció azt illetően, hogy ki lesz az az ember, aki a célpont halála után a helyére áll. És nem egy esetben az új vezető sokkal rosszabb volt, mint az elődje. A CIA 1965 végén megdöntötte Sukarno kormányát Indonéziában. A hatalomra segített ellenzék pedig mintegy 800 ezer ember gyilkolt le a tél folyamán. Sonja azt tervezte, hogy Niki és Dorin segítségével elvégzi az első és a második fázis feladatait, majd hazaküldi őket Richmondba, és onnantól ő egy maga folytatja tovább. Az információk beszerzéséhez, a felderítéshez és az adatok feldolgozásához Szonyának segítségre volt szüksége, mert ezeket egyedül képtelen lett volna megcsinálni. Ez volt az egyetlen oka annak, hogy másokat is beszervezett az akcióba. A választás azért esett Dorinra és Nikire, mert alkalmasak voltak és mert őket tudta a legjobban manipulálni. Végig csinálunk egy merényletet, mondta Szonya. Úgy, ahogy szoktuk, de a harmadik fázis nélkül, hisz azt már úgy is ismeritek. A szituáció valós, de az akció maga gyakorlat. Most csak tiketten lesztek, más nem. Nagyon sokrétű az első és a második fázis, komplexebb, mint a harmadik, ezért limitáltam két főben a tanulócsoportok létszámát. Minden világos? Dorin és Niki végig gondolták, majd egyszerre bólintottak. – Mi az első lépés? – kérdezte Miki. Szonya elővette a jakmát. – Betelepülünk – mondta. – Aztán elkezdjük. A CIA ingatlan Ingatlanirodája, Philadelphia, szeptember 12-e KEDD, 2 óra 12 perc. A Williams and Williams non-stop baleseti szemészeti rendelő a Ritter Avenue 1100-as házszámú 40 emeletes felhőkarcolójában kapott helyet lent a földszinten. Bejárata 6 méterre volt a házlakók által használt bejárattól, így az éjszakai ügyeletre érkező betegek nem zavarták a lakókat, akik egyébként is örültek a rendelőnek, mert a közeli orvosi segítség lehetősége nyugalommal töltötte el őket. A cia több száz fedőcége van szerte a világon. Ezek a fedőcégek sokfélék. Lehetnek egyszemélyes kisvállalkozások, de akár hatalmas multinacionális vállalat is. Van, hogy a cégeknél mindenki tisztában van vele, hogy a cia dolgoznak, de olyan is van, hogy csupán egy-két ember van beavatva. A fedőcég álcájának biztosítania kell a zavartalan titkos működést. Minden fedőcég végez valamilyen tényleges, nyílt tevékenységet, például a CIA taxivállalatának valóban vannak taxijai, és azokkal valóban fuvaroz utasokat. A CIA moszkvai éttermében pedig valóban főznek és kiszolgálnak, és bárki bemehet ebédelni vagy vacsorázni. Az álcát minden esetben úgy kell megválasztani, hogy senkiben se ébresz a forgalom. Például egy könyvesboltba nem járhatnak ki be a marcon a férfiak befelé menet üres kézzel kifelé meg óriási táskával, mert az nagyon hamar felkelteni egy-két ember kíváncsiságát. Ha valahová rendszeresen járnak éjjel-nappal, akkor jól meg kell indokolni az álcában, hogy miért járnak oda a legkülönfélébb emberek ének évadján. A cia minden államban vannak irodái, melyek természetesen titokban működnek. Ilyen iroda például a CIA ingatlan irodája, ahol a CIA által bérelt vagy a tulajdonát képező lakásokat, házakat és más épületeket lehet kivenni. Ezek szolgálhatnak búvó helyül ügynökök vagy védett személyek számára, de lehetnek egy ál élet kellékei is. A CIA penszilvániai ingatlan irodája egy éjjel-nappal nyitva tartó szemészeti rendelő álcájában tevékenykedik. A rendelő első osztályú felszereléssel, négy magasan képzett szakorvossal és nyolc szakápolóval rendelkezik. A rendelő több újságban is hirdet, de tábla és plakátok is tudatják az emberekkel, hogy akinek sürgősen szemorvosra van szüksége, ide fordulhat segítségért. Az ingatlan iroda a rendelő hátsó traktusában működik, mindössze négyen dolgoznak benne. Részletes számítógépes nyilvántartással rendelkeznek. Ha egy ügynöknek ingatlanra van szüksége, bejelentkezik a személyzeten telefonon vagy személyesen, és ha engedélye van rá, az iroda ellátja. Niki és Dorin az utcán vártak a BMW-ben. Szonya egy zsebkendőt a bal szeméhez, mintha megsérült volna a szeme. Sietős léptekkel a kapuhoz ment és becsöngetett. A rendelőkapuja vastag, gólyóálló üvegből készült, ellenére annak, hogy alig száz méterre rendőrőrs állt. A kapu után öt méter hosszú széles folyosó vezetett a rendelő bejárati ajtajáig. Kinyílt az ajtó, és fehérruhás férfi nézett ki. A kaput csak belülről lehetett kinyitni. Odaszaladt a kapu nyitó kapcsolóhoz és megnyomta. Az elektronikus zár felberregett. Szonya belökte a kaput, és belépett. – Jöjjön, hölgyem! A férfi egy pillantást vetett a zsebkendőre, hogy vérese, majd belekarolt Szonyába, és az ajtóhoz vezette. Az előtérben nem volt senki. Amikor a férfi bezárta az ajtót, Sonja elvette a zsebkendőt a szemétől, hogy lássa, nincs szüksége szemészre. Maga a doktor Dawson, ugye? Már jártam itt, mondta Sonja. Szemcseppeket kaptam, abból kéne még. Ez volt a jelszó. Ó, hogy ne, kérem fáradjon utánam. Az előbb ide szóltam telefonon, mondta Sonja. Talán épp önnel beszéltem. Ó, igen, igen, emlékszem. Dr. Dawson hátra vezette szonyát az ingatlan irodába, és az ügynökök gondjaira bízta. Visszatért a rendelőbe. Az irodában két ügynök tartózkodott. Egy középkorú kisportolt, tréningruhás férfi és egy rövid nadrágot és hosszú bőpólót viselő, 25 év körüli, kisé nő, aki éppen gyümölcs salátát készített. Az iroda mögött volt egy hálószoba, egy konyha, ami inkább csak egy kis fülke volt, füldőszoba, WC és egy raktár a lakások, házak és egyéb épületek papírjainak és kulcsainak. – Hogy van? – kérdezte a férfi. – Köszönöm, megvagyok, és önök? – kérdezett vissza Szonya. A férfi mutatta, hogy úgy, ahogy fogjuk rá. A nő befejezte a gyümölcsök feldarabolását, megmosta és megtörölte a kezét. Kezet nyújtott szonjának. Üdvözlöm, Miss White vagyok, mondta. Szonya tudta, hogy valószínűleg nem ez az igazi neve. Halló, az én nevem Miss Black. A férfi felállt, a kezét nyújtva elindult Szonya felé. Mr. Pink mutatkozott be. Örvendek. Szonya kezet fogott a férfival. A részemről a szerencse. Szonya nélkül megkerült az íróasztalt és leült a férfi helyére. A számítógép be volt kapcsolva. A monitoron 12 csillag, semmi más. Szonya beírta az e hónapban aktuális azonosítókódját, aztán rákattintott egy szemmel láthatatlan ikonra a képernyő bal alsó sarkában, és ezzel elküldte az információt ellenőrzésre, hogy megállapítást nyerjen, vajon csak ugyan jogosult-e a CIA ingatlanjainak valamelyikét időlegesen birtokolni. A jogosultság nyilvántartási iroda a cia főhadiszállásán Lengli-ben található. Len a föld alatt, az SL3-as szinten, az F4-es folyosó szakaszon egy vastag 0907-es számot viselő acélajtó mögött. A cia főhadiszállásán a folyosók szakaszokra vannak osztva. Minden szakasz elektromos kapu választ el a többitől, a kapukat őrség védi. Csak engedélyen lehet belépni. A CIA-ban a jogosultságot rendkívül komolyan veszik. Mindenki csak azt a liftet vagy lépcsőházat használhatja, amelyiknek használatára jogosult. Csak azon az emeleten tartózkodhat, csak azon a kapun és ajtón mehet át, csak abban az étteremben, illetve kávéházban étkezhet, ahová engedélye felhatalmazza. Ez ugyanígy van a telefonokkal, a telekszekkel, faxokkal, számítógépekkel, sőt, a számítógépes rendszerkönyvtáraival és fájlaival is. A jogosultság nyilvántartási irodában 30 számítógép várja állandó készellétben a beérkező azonosítási számokat, melyekből mindenkinek több is van, és amelyek rendszertelen időközönként változnak. A fogadó számítógépek, melyek az internet katonai változatával az úgynevezett Milnettel állnak kapcsolatban, két részből állnak, tulajdonképpen két kompjúterből. Az egyik végzi a kommunikációt a Milneten, a másik őrzi és kezeli a titkos adatokat. A CIA a saját hekkereivel már régóta szeretett volna kifejleszteni valamit, ami megvédi a számítógépeit az ellenséges hekkerek garázdálkodásaitól. A számítógépek teljes elseparálása, ha a kezelő személyzet is el volt szeparálva, és elég jól képzett volt, védelmet nyújtott ugyan a hackerektől, viszont rendkívül nehézkesítette a rendszert, mert a gépek nem állhattak egymással kapcsolatban. A megoldást az SCTRI egyik vezető technikai hekkere találta ki, aki azóta magánviseli minden hacker, minden átkát. Ez a megoldás a Ravaszkoni. Szlajkoni néven ismerté vált elektronikus behatolás gátló rendszer, amely nem csak a hackereket, de a vírusokat is meggátolja. Az SCTRI taktikai hackerei Cyber Ninja-nak nevezik magukat, és a Ravaszkoni alkotója nem tudta megtagadni önmagát. A program elindításakor egy félhomályos szobában két férfi beszélget. Nincs más választásunk, fel kell bérelnünk valakit, aki megoldja a problémát. Mondja az egyik, mire a másik így szól. Ravaszkonni a legjobb a szakmában. Oké, okay, béreljük fel Ravaszkonnit. Ezután egy felhőkarcoló látszik, amelynek tetejére ejtő érkezik. Egy gyönyörű, fiatal nő, fekete ninja ruhában, karddal a hátán. Összecsomagolja az ernyőt és elrejti. Éjjel van, fúj a szél. Ravaszkonni szőke haja lobog a szélben. A nő ninja állarcot vesz fel, alágyömöszöli a haját, csak a szeme látszik ki. A liftaknán keresztül behatol az épületbe, majd bejut egy terembe, ahol több tucat íróasztal áll, és mindegyiken egy-egy számítógép. A számítógépekből csápok nyúlnak ki minden más számítógép felé. Ravaszkonni akcióba lép, kardot ránt és levágja az összes csápot. A csápok a hekkerek próbálkozásai, a kart pedig maga az ötlet, ami éppen egyszerűségében zseniális. Ravaszkonni valójában nem egy virtuális szupernő neve, hanem egy rövidítés. Sly Conny Sole Visual Connection System, azaz kizárólagos vizuális kapcsolatrendszer. A ravaszkoni által védett számítógépeket nyugodtan be lehet iktatni bármilyen számítógépes rendszerbe, mivel a fontos adatokat tartalmazó memóriájuk és a rendszer között nincsen semmiféle elektronikus kapcsolat, illetéktelenek a rendszeren keresztül képtelenek bejutni a memóriába. A ravaszkoni számítógépek a beérkező adatokat egybeépített, tehát a komputerhasználója használója által nem látható apró monitorra vetíti, amit egy digitális kamera vízbe a komputer védett részébe, vagyis az adatok vizuális úton, képformájában jutnak be, kizárva minden elektronikus kapcsolatot. Öt jogosultsági szint létezik, plusz egy hatodik a korlátlan. Szonyának is ilyen van. A ravaszkorni számítógép a másodperc tört része alatt elvégezte az azonosítást, és már küldte is vissza a választ. A férfi az íróasztalához sétált, és megnézte a monitort. Érvényes, korlátlan. Szonya felállt, hogy Mr. Pink leülhessen. A férfi lehuppant a székére. Ez rendben, üdvözlöm a fedélzeten, mondta. Kikapcsolta a számítógépet, és a mellette álló laptophoz fordult. A laptop egy fél háttér háttétárolóhoz volt csatlakoztatva. Mondja a várost. Philadelphia. A férfi beírta. Várnia kellett egy kicsit, hogy a gép betöltse a jókora anyagot. – Kéred gyümölcsös a látát? – szólalt meg Miss White. – Nem kérek, köszönöm. – mosolygott rászonyja. Pedig trópusi? – nevetett a nő. Egy nagy távon több mint tízféle apró darabra vágott trópusi gyümölcsöt kevert össze. – Oké, megvan. – szólalt meg Mr. Pink. – Mit szeretne? Lakást, házat vagy középületet? – Egy házat. Oké. Okay. Mr. Pink behívta a házakat. Búvóhely vagy reprezentáció? Búvó hely. Oké. Okay. A férfi ismét beírta, amit Sonja mondott. A szóba jöhető házak száma lecsökkent. Prioritás? Tiszta vételi lehetőségek, garázs, jól belátható környék, lehet forgalmas helyen is, de jó beessen látni magát a ház és közvetlen környezetét, a kerítésen belül, illetve az utcákat minden irányból. Mr. Pink bólintott, beírt néhány utasítást. Környék? Kis Philadelphia peremén legyen, semmiképpen sem messzebb 800 ezer méternél a Delaware folyótól, mondta szonya. Kis Filadelfia magát Filadelfiát jelentette, míg Nagy Filadelfia a köré épült, vele szervesen összekapcsolódó elővároskákat is. Oké. Okay. Mr. Pink beírt az adatokat. Miss White leült a másik íróasztalhoz és bekapcsolta a számítógépét. Evett egy kanál gyümölcsalátát, majd felállt és a páncélszekrényhez ment, négy céges nyomtatványokat vett elő. Betette őket a nyomtatóba, majd visszajut a számítógép elé, és pötyögni kezdett a billentyűzeten. – Nézze csak, Mr. Black! – mutatott Mr. Pink a monitorra. Szonja közelebb ment, hogy jobban lássa. – Két ház jöhet szóba. Egy Philadelphia utca térkép jelent meg a laptop képernyőjén. Két vörös pont világított a térképen, jelezvén, hogy hol található a két ház. – Nézzük először a fentit! mutatott a férfi a felső pontra. A térkép eltűnt, és egy házfényképe jelent meg. Egyemeletes, emeletes, 265 négyzetméter alapterületű, a garázsban két kocsinak van hely, és lent van a föld alatt. A háznak saját parabola antennája van, top terstat antenna, a legjobb kereskedelemben kapható antenna a világon. A férfi átment a következő képre, ami a ház alaprajza volt. Első osztályú biztonsági rendszer, amint látja. A piros négyzetek a biztonsági kamerák helyét jelölik. Kívül nyolc kamera van, mind rejtett. Bent kettő, az egyik a főbejáratot figyeli, a másik a garást. Hová futnak be a képek? kérdezte Szonya. Ez itt a ház idegközpontja, mutatott Mr. Pink a dolgozószobára. A dolgozószoba a lehető legjobb helyen volt, minden irányból védve, ablakok nélkül. Mekkora ez a szoba? Mr. Pink lekérte a szoba méreteit. Húsz négyzetméter. Szonya bólintott. Menjünk át a másik házra, mondta. Oké. Okay. Néhány kattintás az egérrel, és bejött a másik ház fényképe. Ez jóval nagyobb, 410 négyzetméter az alapterülete, kétemeletes. Van benne egy kisebb medence is, amiben úszni ugyan nem lehet többet néhány tempónál, de én most nagyon örülnék, ha lenne itt egy ilyen alkalmatosság. Hát annak én is, jelentette ki Miss White. Antenna? kérdezte szonja. Kozmoszat 77. Ez is nagyon jó, de a másik azért egy kicsivel jobb. Biztonsági rendszer? Eltűnt a házfényképe a képernyőről, és az alaprajz jelent meg. Külön biztonsági szoba van, mint látja, 32 négyzetméter. Kívül van négy, nem rejtett kamera a ház minden oldalán egy-egy, plusz hat rejtett. Itt fenn a tetőn, ezekben a szellőző ablakokban. Lehet őket mozgatni, állítani a fókuszt, átkapcsolni látó üzemmódra. Bent négy kamera van, egyik sem rejtett. Főbejárat, hátsó ajtó, garázs és a ha, Ezeket is át lehet kapcsolni látó üzemmódra. Szonya elgondolkodott egy kicsit, hogy melyik lenne a jobb. Egy kisebb házat könnyebb ellenőrizni, és a kisebb ház is bőven elég nagy arra, amire nekik kell. A nagynak viszont nagyon jó a biztonsági rendszere, főleg a tetőre szerelt, rejtett kamerák tetszettek neki. Védelmi felszerelés? Kérdezte. A bejárati ajtó oldalán golyóálló üveg mindenhol, mindkét ház esetében. A kisebbik ház padlásablakai rezgésmentes üvegből készültek. Ez a lézeres letapogatás ellen nyújtott védelmet, amely a lehallgató technika egyik viszonylag új vívmánya. A kisebbik házban a dolgozószoba ajtaja szuperbiztonsági ajtó, amit kézi fegyverrel nem lehet átlőni. Még uranidmagvas lőszerrel sem. A nagyházban Mr. Pink rákattintott egy tenyeretábrázoló ábrázoló ikorra az alaprajz alatt, mire vastag vörös vonal jelent meg az alaprajzon, és egy kisebb, körülbelül 100 négyzetméteres területet zárt körbe mindegyik emeleten. A körülzárt területeken belül voltak lépcsők is. Ez a magas biztonsági zóna, megerősített falak és szuperbiztonsági ajtók mindenütt. Az egészet a biztonsági szobából lehet lezárni. – Oké, okay, akkor legyen a kisebbik ház – mondta Szonja. Ez egy kicsit meglepte Mr. Pinket, mert lefogadta volna, hogy Szonja a nagyobbat választja, de nem kérdezhette meg az okát, és Szonja el sem mondta volna. Az ok az volt, hogy Szonja először nem is számított rá, hogy megtámadják a bázison. Másodszor nem akarta elvenni az erőtházat egy olyan akció résztvevőitől, akiknek sokkal nagyobb szükségük lenne rá, mint neki. A nagyobbik ház kimondottan olyanoknak épült, akiket üldöztek, akik után nagy erőkkel kutattak, és szonja egyáltalán nem számított ilyesmire. És a harmadikok ok, az AJC épületvédelmi taktikája volt, amely Sun Chu az ókori kínai taktikus tanácsain alapult. Az AJC harcmodora a tenger hullámzásához volt hasonló. Előre lendül, aztán visszahúzódik. Lecsap és lelép. És az erődből nem lehet lelépni. Az a nagyobbik ház minden biztonsági rendszerével együtt egy csapda volt. Nem volt kiárata, az ellenség pedig csak letelepedett körülötte, és addig vonta össze a csapatait, amíg elég erős nem lett ahhoz, hogy áttörje a védelmét. Szonja gondolkodásában minden erőt, halálos csapda is volt egyben. Milyen névre töltsem ki az okmányokat? Kérdezte Miss White. Mársa meg kárti, mondta Szonya. Elővette az útlevelét és átadta a nőnek, hogy kiírhassa belőle a szükséges adatokat. Egy pillanat, mondta Mr. Pink, felállt az íróasztalától és hátra ment a raktárba. Néhány perc múlva a kiválasztott ház okmányaival és kulcsaival meg egy vastag iktatókönyvvel tért vissza. Kinyitotta az iktatókönyvet a legelső üres oldalon, beírta szonya álnevét, a. a dátumot, a pontos időt, a ház sorszámát, majd aláírta. Aláíratta Miss white és végül Szonyával is. Miss White kivette az okmányokat a nyomtatóból, és legyezőszerűen kiterítette őket az íróasztalára, hogy Szonya könnyedén és gyorsan aláírhassa, ahogy kell. Szonya gyorsan átfutotta az oldalakat, csak azután írta alá őket. Már csak a ház és kulcseit kellett átvennie, és készen is volt. Mr. Pink kiszólt a belső telefonon az egyik orvosnak, hogy kísérje ki a vendéget. Amikor az orvos dr. Dawson megjelent, egy doboz szemcsepp is volt nála. Egész a kapuig kísérte Szonyát, ott elbúcsúztak. A BMW az utca másik oldalán parkolt. Amikor Niki meglátta, hogy nyílik a rendelő ajtaja, beindította a motort, és mire Szonya kilépett a kapun, éppen lefékezett a járda mellett. Szonya beúrott, Niki már ment is tovább. – Cím? – kérdezte Dorin a hátsó ülésről. – Martin Street 63 – mondta Szonja. A táskájából előszette a házdosszíjéját, és hátraadta Dorinnak. – Most oda megyünk? – kérdezte Niki. – Igen, de csak beugrunk és szétnézünk, aztán megyünk is tovább. Szonja elővette a Jakma telefont, és felhívta az HAC főhadiszállását. szállását. – Tessék! – szólt bele az éjszakás telefonközpontos – – Szonja, kapcsold nekem Catherine-t? Már is kapcsolom. Szonja öt búgást várt, mire Catherine Svorsky, a ht-szekció parancsnoka felvette a telefont, ami azt jelentette, hogy aludt. – Ketrin vagyok, szólt bele álmos hangon. – Szonja! – Szia, mi újság? Kérek reggel 9-re egy mobil logisztikai raktárt első-második fázisú felszereléssel Filadelfiába a Headcode repülőtérre. Mársa megkárti vagyok. Mársa megkárti 09.00, Philadelphia Headcode repülőtér, mob logisztik rakt egy 2 Oké, okay, ott lesz, mondta Catherine. Köszönöm. Egyszerre bontották a vonalat. Catherine nem kérdezhette meg, hogy miért adja Szonja ezt az utasítást neki. Nem tartozott rá. Ez maximum a megfigyelés szekció, vagy az elemzés szekció parancsnokára tartozott volna, és még ők is csak akkor kérdezhették volna meg, ha személyesen találkoznak. Telefonon még ők sem. Szonja új számot hívott. Repülőgép, jelentkezett be Joe Berkeley, a golfstream Stream kapitánya. Szonja, menjetek haza? Értettem. – Látjuk egymást! – mondta a kapitány. – Jó utat! – tette hozzá Szonja, aztán elrakta a telefont. A CIA Penszilvániai raktára, Philadelphia, szeptember 12-e KEDD, 4 óra 33 perc. A Pine Street és a Meridian Street sarkán található garázs a CIA egyik fedőcége. A tízemeletes garázs valódi garásként működött, ugyanakkor itt kapott helyet a CIA Pennsylvania állambeli járműraktára. Ha egy ügynöknek szüksége volt valamilyen járműre, innen kaphatott. Volt választék bőven a kis Peugeot robogóktól és az 1100 köpcentis kavaszakiz zefírektől kezdve, a Honda CRX-en és a Buick elektrikán keresztül a Hammer terepjáróig és a teljesen zárt GMC furgonig minden megtalálható volt a CIA emeletein. De megrendelés esetén akár 18 kerekű kamiont is tudtak keríteni néhány óra alatt. Niki a garázs kapujában a sorompó előtt állt meg. A fülkében egy egyenruhás férfi olvasott újságot, jöttükre összecsukta, majd kettéhajtotta hajtotta a lapot és az asztalára fektette. Rájuk nézett. – Jó estét kívánok, parkolás, benzin vagy karbantartás lesz? – kérdezte. – Egyik sem, van egy különleges panaszom – mondta ki. Ez volt a jelszó. – Különleges panasz – grimaszolt az őr – egy pillanat jelentem a főnöknek. A férfi eleresztette 15 másodperces telefont, majd miután letette a kagylót, megnyomott egy gombot, ami felemelte a sorompót. Menjenek be, az éjszakás főnök majd meghallgatja a panaszukat. Niki gázt áthajtotta áthajtott a sorompó alatt. A garázs fölcintjéről felfelé és lefelé is tovább lehetett menni. Mindkét irányban parkolók várták az autósokat. Azok azonban, akiknek valamilyen panaszuk volt, többnyire megálltak a földszinten és várták, hogy jöjjön valaki. De a beavatottak tudták, hogy le kell menni az alaksorba. Az alaksorban két férfi várta a BMW t az egyiken öltöny volt, a másikon narancssárga Overall. Niki megállt mellettük. Jöjjenek az igazgató úr, már várja önöket, mondta az öltönyös. Niki és Szonya kiszálltak. Niki előrehajtotta az ülést, hogy Dorin is kiszállhasson hátulról. Követték az öltönyöst. A narancsárga overálos férfi a BMW-t nézegette, majd elment az irodákkal ellenkező irányba. Az öltönyös férfi megállt egy fehér ajtó előtt és bekopogott. Jöjjön, szólt ki egy férfi. Az öltönyös kinyitotta az ajtót és beengedte szonját. Egy szakállas, vékony férfi ült az iroda egyetlen íróasztala mögött. Egy számítógép volt az asztalon. Amikor Szonya besétált az irodába, a férfi felállt, a hűtőszekrényhez ment, kinyitotta az ajtaját és legugolva nézegetni kezdte a választékot. Szonja megkerült az íróasztalt, beírta az azonosítóját a monitort uraló 12 csillag helyére, majd rákattintott a képernyő bal alsó sarkában lévő láthatatlan ikonra, és ezzel elküldte az azonosító számot lenglibe a jogosultság nyilvántartó irodába. A szakálas férfi egy német sörrel tért vissza az asztalához, és vetett egy pillantást a képernyőre. Érvényes, korlátlan. Isten hozta, szólalt meg. Üdvözlöm, mondta szonja. A szakállas egy aktatáskát vett magához. Kimentek a folyosóra. A férfi vetett egy pillantást Nikire és Doríra. aztán így szólt. Na, kövessenek! Lementek a mínusz második szintre. A szint széles és magas acélajtókkal csarnokokra osztva. Négy csarnok volt. Az elsőben személyautókat, a másodikban terepjárókat, furgonokat, lakóautókat és kisbuszokat tároltak. A harmadikban motorokat, az utolsóban pedig luxusautókat. Az első csarnokban négy sorban autók sorakoztak egymás mellett, a legkülönfélébb márkák, a legkülönfélébb színekben. Minden parkolóhely meg volt számozva, a parkolóhelyek többsége üres volt. Éme a cég penszilvániai autószalonja, mutatott körbe az igazgató. Na, mondják, mit akarnak. Szükségünk van valamilyen teljesen hétköznapi kocsira, ami jól beleolvad a városautóparkjába, mondta szonja. Kettő vagy négy személyes, esetleg nagyobb. Melyik a leghétköznapi? A férfi elindult, szonjáig követték. Egy kicsi ki vagyunk fogyva, de van itt önöknek egy teljesen közönséges Ford Fiesta. Műszakilag hibátlan állapotban van, itt ott egy két apró felületi hiba, egy kisebb karcolás, ilyesmi, de semmi feltűnő. Ez nem nagyon hiteles. Az igazgató egy szürkére festett enyhénkoszos Ford előtt állt meg. Megfelel? – Igen, ez jó lesz, mondta Szonya. Az igazgató rátette az aktatáskát a motorháztetőre, és felnyitotta. Kúcsok sorakoztak benne, Mindnek külön rekesze volt. Kikereste a Ford Fiesta parkolóhelyére felfestett számalapján a kulcsokat. Kivette és átadta szonjának. Ennyi? kérdezte az igazgató. Nem, lesz még, felelte szonja. A férfi nem szólt semmit, csak felírta egy füzetlapra a Ford sorszámát. Szükségünk van valami nagyobbra is, ne legyen feltűnő, se a márkája, se a színe. Például egy Dodge van. Nem, annál nagyobb. Például egy hammer? Jelenleg nincs. Esetleg tudok ajánlani egy lakóbuszt, ami meglehetősen nagy. Esetleg egy GMC furgont. Melyik legyen? Nézzük azt a buszt! Az igazgató elindult, szonyáik mentek utána. Ha átérünk a következő csarnokban, rögtön meglátják. Világos kékszínű Ford Transit, a legújabb idei modell. Ami nekünk van, az lakóbusznak van átalakítva, ami kiválóan alkalmas mobil műveleti központnak is. Jól néz ki, de ugyanakkor nem túlságosan feltűnő a színe, és az egyszerű formája miatt. 130 tud menni, és nagyon csendes. A csarnokot a következőtől elválasztó acélkapóhoz értek. A falon a kapu jobb oldalán kártya ellenőrző szenzor, mellette nyomógombok megszámozva 0-9-ig, és egy zöld és egy piros téglalap. A piros téglalap világított, ami azt jelentette, hogy a kapu zárva. Az éjszakás garázsigazgató elővette azonosítókártyáját, áthúzta az érzékelők között, majd bepötyögött egy hétjegyű számot. A piros téglalap mögött kialudt az izzó, és zöld gyulladt ki. A kapu kattant egyet, és lassan félrehúzódott. Amint átléptek a másik csarnokba, bent felgyulladtak a mennyezetre szerelt világítótestek. Szonya rögtön kiszúrta a lakóbuszt. – Mielőtt döntök, belülről is látni szeretném – mondta. – Természetesen. Az igazgató a busz előtt letette a földre az aktatáskáját, és kikereste a kulcsokat. Átadta őket Szonyának. Szonya, Dorin és Niki benéztek a lakóbuszba. – Elfogadnék egy ilyet, – Kérdezte meg Dorin. – Tetszik, – mondta Niki. A buszban minden volt, ami egy hosszas megfigyeléshez szükséges lehet. Ágy, hűtőszekrény, tűzhely, WC és zuhanyzó. És sok-sok hely mindenféle felszerelésnek. Szonya kiszállt a buszból. – Nos, – nézett rá az igazgató. – Rendben, ez is kell. – az igazgató felírta a buszt a füzetlapra. Közben Dorin és Nikki kiszálltak a lakóbuszból. Még valami? Van Ducati motor? A férfi összeráncolta a homlokát. Nézzük meg! Átmentek a harmadik csarnokba. Bár a parkolóhelyek többsége a motoroknál is üres volt, még így is van itt legalább száz motor. Kivéve Ducati. Igények? kérdezte az igazgató. Legyen gyors! kezdte szónja. Bimota SB7, vágta rá az igazgató. Nagy, Kawasaki Zephyr 1100. Könnyen kezelhető, Yamaha XJR 1200. Ez jól hangzik, van belőle három? Meglátjuk. Átmentek a negyedik sorba az erősebb motorok sorába. Az igazgató már méterekről kiszúrta a Yamahákat. Igen, van, mondta. Öt Yamaha XCR 1200-as állt egymás mellett. Az igazgató háromnak felírta a sorszámát, aztán előkereste a kulcsokat, és Szonyának adta őket. Ennyi? kérdezte közömbös hangon. Még lesz egy luxusautó? Más nem, mondta szonya. Elindultak a negyedik csarnok felé. Igények? Lamborghini terepjáró? Az igazgató megrázta a fejét. Ferrari f 50 az igazgató felmordult jelezvén, hogy olyan nem is volt. F-40? Évek óta ígérik, de még nem kaptunk belőle. Calaway Corvette? Nincs. Diablo? Contouch? Elvitték. Mit szólna egy Bugattihoz? Melyik modell? kérdezte Sonja. Egy Siram. Pár napja hozták. Ez még frissebb konstrukció, mint az F-50-es Ferrari. Ha jól hangzik. A szakállas hirtelen felélénkült. Úgy látszott, a luxus sportkocsik voltak a gyengéi. De még milyen jó! Két üléses versengé. 555 lóerős motor az ülések mögött. 300 km per óra végsebesség. Természetesen a jól megszokott Bugatti kék színben pompázik. Véleményem szerint hatásosabb a megjelenése, mint egy F40-esnek. Csak műértők ismerik fel, de laikusok is a szívükhöz kapnak, ha meglátják. Nézzük meg, mondta szónyja. Átmentek a negyedik csarnokba. Az igazgató a Sironhoz vezette őket, és széles mozdulattal rámutatott. Íme! Szép kis dög, jegyezte meg Szonya. Az bizony, értett egyet az igazgató, és áhítatta nézte a kocsit. Ezt Isten teremtette! Dorin elmosolyodott. Gyönyörű, mondta. Niki nem szólalt meg, csak csendben körbejárta a lapos, széles kocsit. Oké, ezt elvisszük, mutatott Szonja a Bugatti-ra. Akkor maguk az elsők, még senkinél nem volt. Gratulálok! Az igazgató felírta a kocsi sorszámát, és kikereste a kulcsát, amit Szonjának adott. – Milyen rendszámot akarnak? – Helyi rendszámokat. – Rendben, menjünk vissza az irodába, kiállítom a szükséges papírokat. Addig feltankolják, és ellenőrzik a választott kocsikat és motorokat. Elindultak visszafelé. – És lehetne még valami? – szólat meg szónja. És pedig? – fordult felé az igazgató. – El kell hozni egy kocsit feltűnés nélkül. – Tegyék rendbe, a javítást készpénzben fizetem. – Jó rendben, és hol van az a kocsi? – A Watson kollégium parkolójában, egy Volkswagen bogár.